potem pa kako je biti izvajanje, svetovanje, prakse, kakšne so pozitivni učinki, pa na kak način bi bilo možno model energetskega svetovanja še biti in druga upoja. Jasna? Ok, teče. Teče. Ker, ker, ker, ker, ker uspod. Vokrite <hih> <hih> notri samo, ali te za prvo vrata, prosim? <hih> To je samo še programa da Komu je namenjen program in to so ciljna skupina? Ciljna skupina so energetsko revna gospodinstva, oziroma energetska revščina koncept, ki pri nas še ni ravno razvit. Energetsko ravna naj bila tista gospodinstva, ki za svoje energetske potrebe zapravijo deset oziroma več odstotkov svojih prihodkov, oziroma tista, ki si težko privoščijo primerno toplo stanovanje. Trenutno se obiski izvajajo v občini Ljubljana, prijavijo se lahko gospodinstva z recimo tem nižjimi prihodki, tista, ki ali prejmejo neko obliko socialne pomoči, upokojenci in pa gospodinstva z podpovprečnimi prihodki. Kako je videti izvajanje svetovanja v praksi? Uh, ja, gospodinstvo se samo prijavi k projektu, uh, potem jo preko telefona kontaktira energetski svetovalec, katerim se dogovorite za termin obiska, uh, v sklopu prvega obiska energetski svetovalec pregleda račune za elektriko, ogrevanje, vodo, Nari se analiza porabe na v stanovanju, ki porablja električno energijo, torej televizor, računalnik, pogleda se poraba hladilnika ostalih naprav v stanovanju, pogleda se kolik še število žarnice v stanovanju, kako močne so, kako dolgo časa na dan gorijo, se vpraša člana gospodinstva. Potem se naredi tudi analiza porabe vode, izmeri se pretok vode na pipah, na tušu, vpraša se gospodinstvo, koliko časa približno na dan uporabljajo pipo oziroma se tuširajo, da se naredi celoten skupek uporabe vode. Pogleda se tudi stanje okn, če je potrebno zatisniti radijatore, če je tanka stena za radiatorjem. Potem energetici svetovalce vse te podatke vnesejo v formular, kasneje v programsko urodje. V sklopu drugega obiska pa predstavi specifične nasvete za varčevanje, vvisno od tega, kar je bilo razvidno iz rezultatov analize. Tudi rezultate analize predstavi, da ima gospodinstvo pogled v to, koliko katera naprava porabi, da ve, kje bi bilo najbolj primerno varčevati. Vgredi pa tudi presplačne naprave, ki jih dobi gospodinstvo v grezaem paket v vrednosti do 40 evrov, Sebu je pa, seveda odvisno od tega, kar se je izkazalo, Kaj gospodinstvo potrebuje, varčevalke, recimo stikalo za elektriko, oziroma podaljšek stikalom za izklop, za elektriko, tesnila za okna, varčevanje nastavki za pipo, varčna ročna vrha in tako naprej. Kakšni so pozitivni učinki svetovanja, prihranki in širši učinki za gospodinstvo in družbo? Ja, do zdaj so bila vsa gospodinstva zelo zadovoljna z rezultati um, obiskov. Povprečna privrčevalna vrednost na letu na gospodinstvo je ocenjena na približno 90 evrov, prihranki za elektriko znašajo približno 12 odstotkov, za vodo 11 in za ogrevanje 6 odstotkov. Obenem gospodinstva dobijo nove informacije, ki do takrat niso vedela, tudi odgovori se jim na različna vprašanja povezana s sporabo energije in vode. Tako da ja, zaenkrat so učinki zgolj pozitivni. Na kakšen mičin bi bilo možno model energetskega svetovanja širiti v druga lopana okolja? Ja, na tem že tudi v neki meri delamo, poskušali bomo razširiti. v okoliško mesto v Ljubljani in pa recimo v Črnomelj, kjer se je presilil naš energetski svetovalec, tako da tam bomo zagnali. seveda je potrebno zagotoviti financiranje za, to, za te obiske, ki jih moramo zvesti v sklopu projekta Imamo na voljo finance, za ostale pač še ne. Potrebno je sodelovanje z različnimi organizacijami iz, iz področji, kjer se izvajo obiski, torej, predvsem z organizacije, ki imajo dostop do socialno ogroženih gospodinstv, recimo, ki jim lahko svetujejo eh, obisk energetskega svetovalca. Drugače, pa jaz zelo radi bi, bi k projektu oziroma k nadaljevanju eh, dela na tem področju eh, priključili tudi občine, da zagotovijo neko financiranje za pomoč energetsko raven gospodinjstev. Najlepša hvala za vaše odgovore.